Välkomna till Tolkning pågår och detta avsnitt som handlar om femte söndagen i fastan som är tema för sonaren. Jag heter Jessica G. Nordqvist och arbetar som studentpräst på Campus Helsingborg Lunds universitet. Idag sitter jag här med Cecilia Södertun, präst i Rausförsamling. Hej! Hej! <laughs>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 Vi människor är rätt dömda. Liksom. Men på något sätt så är det, inte, det är inte Gud som dömer oss. Det är vi själva som har dömt ut oss genom att inte leva i sanning. Mm. Inte leva i sanning. Och det tycker jag är spännande skulle jag vilja prata om. Vad är sanning? Vad är det att leva i sanning? Mm. Att leva sant. Mm. Jag brukar tänka att vi ska i mötet med den andra, om det handlar om det enskilda samtalet, självvårdssamtalet, eller om det handlar om. Olika verksamheter. Att hjälpa människor att tala sant om sina liv. Mm. Och ja, vad innebär det? Och hur talar vi själva sant om våra egna liv? Mm. Mm. <laughs> <laughs> ja, Nej, men det är ju alltså det är något med det här. att Den som har rent mjöl i, mjöl i påsen, den behöver inte vara orolig. om man tänker mm. liksom, Det är som vanlig vanligt uttryck. Så. Och det är lite, lite så kan man tänka när man hör den här texten. Att... Den som gör gott, den kommer till Guds ljus för att den vill att det ska synas. Men den som gömmer sig, ja, mm. den har nog något att gömma. Mm. Jag tror att vi, alla människor gömmer sig. Att det är liksom en av de största synderna som vi begår. Att vi gömmer oss för oss själva och för omvärlden. För att vi tror att vi, vi inte är tillräckliga som vi är. Gömmer oss från, från Gud också. Ja. Yeah. Eller kanske det är det första man gör. Som mm. Adam och Eva i paradiset. Ja, precis. Som gömmer sig från Gud så fort de får kunskap om att de har gjort något fel. Ja, precis. Då blir det, oh, det här får inte märkas. Mm. Och jag tänker, vi gör det liksom i smått och stort. Du, Hör du det där? Du har väl hört det där som, som alla har hört på radion igår. Ja, ah, ah, visst. <laughs> alltså, alltså jag, jag hamnar jättelätt där. Ja, lugnt. Du, Den där filmen, den där som ligger överst på GMD, den har du väl sett. Ja. Ah. Shit, har jag det? IMDB, det, vad är det uh -huh. nu? Ja, precis. Vet du inte vad det är, <laughs> <laughs> ja. ja, det är den här databasen som betygsätter filmer. Ja. ja. Kunna allt om man ska vara på ett visst sätt. Tror vi. Och vem bestämmer det? jag är inte det är Gud. Ja. Jag tänker det här med domen. Just nu, när vi sitter och spelar in det här. Mm. Det är ju lite problematiskt med predikoförberedelser så här. För att det blir lätt daterat. Men vis, världen brinner ju utanför. <laughs> ja, <okay. laughs> och så får man inte skratta kanske. Vi är lite, både du och jag upplever det, lite förvirrade av vad det är som gäller. Vi lever i ett slags vakuum. Vad är det som mm. gäller för att eh, det här är ett, ett virus, covid-19-viruset. Vi, det är olika say, guidelines. eller Om mm. vi ska gå till jobbet eller inte. Mm. Om vi ska skicka iväg barnen till skolan eller inte. Mm. Och framförallt ska vi hälsa på mormor. Inte. Mm. Vi märker ju också hur verksamheter ställs in i, i kyrkan. Olika gemenskaper. Och det enda vi har. Fick vi brev från biskopen hamdan. Att gudstjänsterna det är det enda vi inte ska ställa in. Mm. Mm. Det, men inte det enda vi inte ska ställa in. Var det så? Nej det kanske. Jag leds inte hela. Ja. <laughs> det kom sanningen fram här. <laughs> ja. Oh, nej. ja nej. Ja. Och jag tänker också att det är ju, det är ju en typisk sån sak. Där man vill. Alltså alla är lite okunniga mm. ju. och på något sätt att inte låtsas vara expert när mm. vi har experter mm. att våga vara öppen om sin okunnighet mm. och otillräcklighet mm. precis och samtidigt om vi nu går tillbaka till det jag tänkte lite grann kring att hjälpa människor att tala sant om sina liv att, att finnas där för människor i rädsla mm. hur, hur gör man det? fast på avstånd Ja, just det. Utan att kramas. Ja. Det. Ja, precis. ja, det är ju en spännande balansgång. Hur bidrar vi till att minska människors oro ja. utan att vara på arbetsplatsen, ja. alltså, till exempel? Är det att sitta hemma och be för sin församling? Mm. Vad tänker du ja, Jag vet inte. Jag får göra det också. Mm. Vi har drabbats av någon slags kollektiv Alltså ett läge där vi är en kollektiv paranoia och den gör att man får ett otroligt stort stresspåslag och vi hela tiden hetsar varandra i denna paranoia på något mm. sätt. Ja, och gör man för att komma ner och för att verkligen förstå sin egen situation och, mm. och var, var, var man är någonstans. Mm. Alltså jag tänker att när människor stannar hemma så sitter man hemma och så, och så sitter man mycket mer och scrollar på sin telefon och i sociala medier och det är liksom allting handlar om det här att vi åtminstone är närvarande där där många människor nu spenderar sin vardag ja, och där var liksom en, en, en röst som inte, där inte det här tar hela platsen mm. utan vara, vara lite lugnade. Mm. Ja, kanske är det nu där, där vår församling främst är. Ja. Mm. Det är där vi ska röra oss också. Men synligt och lugnt. Mm. <laughs> mm. Ja. Du nämnde innan någonting om konfirmandor. Nu går jag in på det i alla fall. Ja, just det. Ja. <laughs> Och du har en konfirmandgrupp just nu. Mm. En mening eller en, en liten bit av den här texten vi precis har läst det är ju lilla bibeln. Mm. Brukar du lära ut denna till dina konfirmandor? Mm. Det gör jag. Och då menar jag, så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Mm. Mm, det gör jag. Och så pratar vi om vad det, vad det är att ha liv. Att ha liv. Mm. Intressant, fortsätt. <laughs> att ha liv. Ja, ja, nej, men därför att jag, jag tycker att det är, en, eh, det är inte helt okomplicerat att bara lära sig den versen så här. Haha. Man måste tro på Jesus för att få liv. Nej, men alltså, också kopplat till Johannes 10 där Jesus säger jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Alltså att, att, att Jesus mission inte är dom utan liv. Och vad är då liv och liv i överflöd? Vad är det att ha liv? Va, mm. Vad är det för något ska? Vad är det att ha liv? Shit vad svårt. Vad är det att ha liv? Ja, Ett liv kan ju levas... Helt utan få ankring i någonting. egentligen mm. Det kan ju levas helt flakt. Helt, helt fyllt av substitut för någonting annat. Mm. Kärlekslöst kanske. Mm. Liv i rädsla. Mm. Är det liv? Liksom? Ja precis, är det liv? Trångt liv kanske. Mm. Alltså jag tänker att eh, hela den här texten som vi har läst idag, det är ju nästan som Johannes evangeliets programförklaring egentligen. Men, men just det här med den här texten, eh, alltså lilla Bibeln, eh, för att de ska ha liv, i kombination med sen att leva sant mm. i ljuset. Alltså om vi nu är skapade till Guds avbild, och har Gud skapat var och en av oss precis så som vi är. Med de begränsningar vi har, med de längtor vi har med de rädslor vi har. Och, och då är allt det liksom en, en gudsavbild. Alltså så som Gud vill att jag ska vara mm. den som jag innerst inne är. Och så fort jag börjar då täcka över det med annat därför att jag tror att det inte ryms i världen. Ja men då är ju det synd. Alltså då dömer jag ju ut mig själv och gudsavbilden i mig. Så, och därigenom alltså Gud själv. Mm. Och, och i den här texten så, så pratar Jesus om att, att vi ska liksom se på, på Jesus. Om alltså man tänker det här, ormen hängs upp i öknen och då mm. får man liv. Mm. Så, så ser vi Jesus och förstår vem, vem Jesus är. Då får vi liv. Men jag tänker att egentligen är det kanske om vi låter oss bli sedda av Jesus. Mm. av Gud. Om vi, om vi visar oss så som de vi är. För världen och för Gud. Mm. Då får vi liv. Även om det kan vara... Fördlåverkar i det för att mm, på något sätt det. så ska vi ta sönder ytterligare ett skal med allt det där som vi har lagt på oss för att försöka passa in. Men, mm. men jag kan också ge liv om jag vågar vara mig själv inför andra, så som jag, så som jag är. Och dels ger det mig energi att inte behöva anstränga mig att dölja allt det där som jag tror inte passar in. Och dels så ger det ju en befrielse till andra att också våga leva sina liv sant. Mm. Tänker jag. Mm. Vad det nu är för dem. Mm. Vad Just tänker det. du om det? <laughs> <laughs> ja, men sen kan man ju fundera, vad, vad gör vi då? Hur ska vi göra Hur gör man, Jessica? Mm. För att hitta livet där inne, det är sanna livet. Jag var på det här spåret på prästdagarna som Anna Albeau höll i. Mm. Hon, som ju upplevde det, så var hon ganska rörd själv. Vilket gjorde situationen ännu mer elektrisk eller väldigt speciell. Och det var när hennes andliga vägledare hade frågat henne: Älskar du Jesus? Och hon visste inte vad hon skulle svara. Och jag blev själv ganska rörd för att jag ställer nog inte den frågan till mig själv tillräckligt ofta. Mm. Och ibland är jag rädd. För att jag, mitt ärliga svar skulle vara nej. Mm. Eller jag vet inte. Bra. Det, bra. Det, det är hemskt ju. Nej, det tror jag inte. Det är väl en bra start. Om det är sant. <laughs> ja. Men det är ju skitjobbigt. Du är ju präst Jessica. Du ska väl älska Jesus? Ja. jag ska inte Jesus? Det är helt sjukt när man tänker på det sättet. Alltså att, att vi var på i någon, i någon form, i något, glömmer bort att ställa oss en viktig fråga. Mm. Älskar du Jesus? Och som präst blir det extra viktigt att ställa sig den frågan och våga svara mm. ärligt. Därför att vi så lätt bara maler på, mm. tror jag. För vår tro är lite institutionaliserad i mm. oss också. Den är vårt arbete, vårt redskap och då blir det... Då blir det liksom... Jag svarar rätt mm. på mina egna frågor. Och att den kontemplativa bönen... där man liksom tar sig tid och försöker liksom vara sann inför Gud... Och inte prestera sin bön... Utan verkligen bara vara där med sig själv... Blir extra viktig. Eh, och extra jobbig också. Mm. Just för att det blir, Man har byggt upp en roll som jag ju ska bära för andras skull. Och när den, om den då krockar med... Hur jag faktiskt känner... Så. Ja, och om vi ordets hörare men ordets görare också om jag nu inte är säker på om, säger, om svaret är jag vet inte på frågan jag älskar Jesus älskar du Jesus? Om vi tittar på hur jag beter mig och hur jag lever mm. och hur jag handlar så kan mm. svaret där också visa. Just det Alltså osäkerheten Ja, men att jag om jag hade varit mer medveten kring mina handlingar och tänkt på Jesus när jag är exempelvis i någon gemenskap. Eller dricker kaffe med någon gammal tante. Eller mm. sitter i möte med personalen på campus. Tänker jag på Jesus då? Är det, är det min, har jag det som liksom ledskärma? Mm. Har du Jesus framför dig när du. Um, I samtal har jag alltid det. Mm. Jag är så bra på mitt rum. För jag har tre stolar. Mm. E, och ofta så har jag samtal bara med en person. Och då är ju den där tredje stolen tom. Och den står oftast bredvid personen som jag samtalar med. Och då är det så naturligt för mig att föreställa mig att Jesus sitter där. Och då kan jag ibland rikta blicken dit och, och fråga Jesus i mitt inre. Vad ska jag göra nu? För så kan jag ofta känna i samtal. Ska jag säga något? eller Ska jag vänta lite till? Eller hjälp mig nu. Mm. Och, och även... I hembesök inför begravningar och dop och sådär. Mm. Men i så här personalmöten och sånt Då glömmer jag bort att tänka mm. att Jesus sitter med där. Mm. När jag väl gör det, då, då brukar jag ha ganska kul med Jesus. <laughs> <laughs> ja men då skrattar vi åt lite onödiga saker som tar plats i möten. Du vet. Det här kunde varit ett mejl, typen. <laughs> sådär Men... Jag vet inte om det är liksom allas Jesus. Så gör han med mig. Jag var på en retrit i höstas med Magnus Malm på Lilleskog. Och då sa han en sak om just att vara sann, om sanning som fastnade starkt i mig. Och det var när han pratade om, om jobbsbok och jobb som får gå igenom alla dessa lidanden. Och han anklagar ju Gud för, för detta. Och Gud anklagade honom tillbaka sen. och så Men vem är du? Att, tror du inte jag vet bäst? Jag som har spänt mm. upp himlen och så vidare. Mm. Och de här vännerna de kommer liksom och, och försöker tillrättavisa jobb. Men någonting fel måste du ha gjort för att förtjäna det här. Och sen på slutet när Gud då talar till vännerna och talar till jobb. Så säger han till eh, Jobbs vänner att men, min kännare jobb han har han talat sant om mig. Och då är det liksom inte att han har sagt rätt saker om Gud och utlagt teologiska sanningar. Utan att, att Jobb har ju varit sann i sig själv. Han har liksom vågat vara arg på Gud för att han är arg. Han mm. har vågat visa sin besvikelse. Mm. Han har vågat möta Gud med de känslor han faktiskt känner. Han har inte tillrättalagt någonting. Han har varit sann med sig själv. Och det tänkte jag på när jag läste den här texten. Äh, om, Älskar jag verkligen Jesus? Alltså den sanna bönen är ju att verkligen våga känna efter. Mm. och Våga säga, fan Jesus, jag älskar inte dig just nu. Mm. Just nu känner jag inte dig. Mm. Vem är du? Hur är du? Vad ska jag göra? Mm. Det är liksom en sann sannbön. Mm. Ja, klipp på bort det. Ah, Nej, då är det inte sant ju. Vi ska ju vara sanna här. Krypa till korset med våra kommanden Bokstavligt talat nästan. Det har jag utblottat med här? Det, det är det som är meningen. I mm. Jesus som börjar missionen. Mm. Jesus rädda men också börjar missionen. Mm. Vad tänker du då? Att vi tar på oss den lite för stora kavajen ibland och tänker att nu ska jag göra gott för Guds rike. Just det. missionera. Mm. Titta, här går jag med min prästkrage. just det. jag, jag mig, men... Och visar hela världen att, att, jag är, att jag är präst. Jag måste bara berätta lite den anekdot. När jag jobbar i Botkyrka... Det är hennes rekordtröja. Man sticker in sin krage och så ser det ut som en tröja. Som en polo, polotröja med något vitt i. Och eh, när jag stod och väntade på bussen i Tumba, skulle upp till Storvetten, mm. eller vad heter det? Storvetten mm, ja. mm. Så kommer det fram ett par ungdomar som brukar hänga på ungdomskaféet som vi hade i kyrkan. Och så sa de, hej Jessica, det är med dig. Oj, vilken fin tröja du har. har vad har du köpt den? På H&M. Mm. <laughs> Och jag, jag blev så ställd över att de inte visste vad, vad prästkläder var för någonting. Mm. Och att under hela mitt liv så har det varit som att men en präst har en, en, en specifik roll och den är ganska allmänt känd. Mm. Och det kan även hända idag när jag har samtal med, med studenter på campus. Att, att deras alltså kunskap om kyrkan men också om prästens roll är väldigt, väldigt liten. Mm. Och därför så är missionen att sätta i prästkragen, det räcker inte längre. För vi rör oss ibland, känner jag, i en bubbla där vi tänker att vi är så självklara för samhället. Eller så självklara vi är. Det är inte alla som vet. Det är ganska Nej. många som inte vet. Ja. ja, jag känner igen det där. Och att det har gått rätt fort. Ja. Men jag tänker från skillandet från staten, det är ju under 20 år sedan mm. i och för sig. Mm. Men 20 år är inte jättelång tid som det har blivit en så stor förändring. Mm. Ja, att, att man inte nödvändigtvis vet att, att någon med en svart tröja med en, ett vitt frimärke vid halsen är en präst. Mm. Mm. Mm. Så. Man, kan lite, man kan inte lita sig tillbaka på organisationens mission utan på något sätt så måste jag gå tillbaka till den mission som Jesus sände ut mig mm. att utföra. Mm. Men är det viktigt att jag tänker, är det viktigt för missionen? Att det syns att det är en präst, att det är kyrkan. Nej, men jag, jag tror att präster är lite lata. Alltså är den en lekman, mm. den behöver på något sätt jobba mycket mer för sin tro. Stå upp för den när man blir ifrågasatt. Just det. Mm. Hur, hur kommer du att tänka på det här? Om mission. Ja. Alltså just med sen, att Gud sänder sin son för mm, att, att alla så. ska ha liv och så vidare. För det här är spännande tycker jag för att ibland fastnar vi vid att, att det är just kyrkans mission. Att vi ska missionera kyrkan. Mm. Alltså vi, vi fastnar där. Det blir som ett, ett steg som vi sen inte går vidare med. Mm. Att det är liksom, just som du säger, att det är Guds mission. Mm. Men börja med Jesus- och det är dit vi ska peka. Det är inte nödvändigtvis in i gudstjänstlokalen. Mm. Även om jag tror att det är en väldigt god väg. Annars hade jag ju inte varit präst. Men att det viktigaste är kanske inte att folk vet hur en prästkrag ser ut. Men att de lär känna den levande guden genom Jesus. Mm. Men det, alltså vad är det då att älska Jesus? Mm. Um. Vad är kärlek? Vad är sanning? Oj vilka stora frågor mm. vi har. Mm. <laughs> du har väl säkert också hört... Som jag under utbildningen i själva att du behöver inte tycka om alla i din församling men du måste älska dem. Ja. Alltså att kärleken är ett verb. Ja. Att det inte är en känsla liksom, att uh, tycka om Jesus så himla mycket. Alltid. Ja. Utan att, att älska Jesus är att göra, göra hans. Ja, vad är det egentligen? Ja. Vad är det vi ska göra ja. i kärlek? ja, ja Hans vilja. Men, ja, och, och det är ju så otillseänligt för idag så är det ju. Mycket att gå på sin känsla, sin magkänsla. Att, att, hur, hur känns det? Vad är det för känslor i min kropp som jag har? Kan jag stanna kvar i denna känsla? Ska jag fly från denna känslan? Att mycket är bestämt kring hur vi känner. Och att älska som är lite mer, som du säger, ett verb. Hur man handlar, hur man talar, hur man är ett mer långsiktigt perspektiv. Som ett 48-gammalt äktenskap. Vet vi vad det är? Ja, precis. Vet vi hur man gör mm. när man älskar? Det, svaret är väl att ja, det gör vi väl. Annars skulle vi väl inte sitta och prata om det. Mm. Alltså, på något sätt så är det ju någonting som alla vet. Känner till, eller? Får man ju hoppas. Men att vi kämpar ju med att göra det för att... Alltså, det, det är inte så att känslor är oviktigt. Det kan låta som att vi sitter och förlöjligas mm. över att, Och nu ska alla känna efter mycket Det är klart att våra känslor Styr hur vi, hur vi själva mår Och vad vi vill Och vad den där längtan vill säga oss Och att älska kan väl vara Att, att faktiskt respektera Både våra egna och andras mm. Känslor Men det behöver inte betyda att vi Bara gör gott mot dem som vi tycker om ja, just det. Tack så mycket Tack